Ei vaan, taas kaikki. Ketkä on sivuilla käynyt tietää tänään höpisen Zazenista itsestään? Otsikkona Zazen. Jota juuri harjoitimme 40 minuuttia hieman yli. Se miksi puhun Zazenista on tietysti se, että se on se on se meidän harjoitus. Ne, ketkä on Doogen opetuksia lukenut tietää, että sasen ei ole vain pelkkää istumista. Sasenista ei voi koskaan voi puhua liikaa. Tai totta kai voi. Mutta siitä on tärkeää. Puhua. Teillä on selkeä näkemys, mitä sasen on. Mutta usein alkailla tai heillä ketkä ei ole harjoittanut aikaisemmin. He ei välttämättä tiedä, mitä se saa sen on. Ja saattaa olla kuitenkin omituinen mielikuva. Yleensä se mielikuva on ei-harjoittajilla lähinnä se, että se on pelkkää istumista. Tai että se on pelkkä fyysinen suoritus. Tarkastella sanaa Zazen, sehän tietysti Japania, ja se viittaa suoraan japanilaisen koulukunnan, Japanin, zenin istumiseen. Chan on Kiinaa, Sön on Koreaa, ja niin edespäin. Mutta kun puhutaan Tsenistä, se ei viittaa mihinkään muun kuin pelkkään Japanin yleensä. Siksi yleensä on välillä hieman harhaanjohtavaa, kun puhutaan jostain kiinalaisesta mestarista, joka on Tsen-opettaja. Totta kai silloin, jos se on kiinalainen, joka harjoittaa... Zenia, eli japanina. Silloin tietysti voidaan puhua sen opettajasta Mun mielestä näissä asioissa tulee olla selkeä, koska niissä on hirveän se painotusero. Za zen on siis Zen-koulukunnan, japanilaisen koulukunnan istumista. Za-tarkoittaa istumista. Zen voidaan käyttää hyvinkin monella tavalla. Se tulee Kiinan sanasta Chan, joka taas tulee sitten Sanskritin sanasta Diana, joka tarkoittaa mietiskelyä. Vai hiljaista mietiskelyä tai mietiskelyn tilaa. Joskus kun kuulee, että vaikka kiinalainen zen tulee Suomeen, se selviää, että se ei olekaan sen vaan se on Chan. Ja Chan on taas täysin eri juttu kuin Sen. Tämä tuntuu tuntua tai pilkun piilaukselta tai miltä vaan, mutta näissä asioissa tulee, tulee olla tarkkana. Koska Chan on ihan eri juttu kuin se, Ja Zen on taas eri juttu kuin Chan ja miestä. Ja pohjaa sama, mutta ne on kumikin eri Mutta tänään siis puhumme sohoto tai puhun soto tasennista, eli eli mietiskelystä Yksi yhdysvaltalainen, sen, pappi, sen opettaja, James Ford, ehkä jotkut on kuullutkin, hän on myös tämmöisen jonkun, mä en tarkkaan tiedä minkä kirkon, mutta hän on myös joku tämmöisen hieman kristillisyyteen liittyvän kirkon pappi. Tämä on myös so -pappi. Hyvin viisaita ja kirjoituksia. Hän on sanonut Bradista, Brad Warnerista, eli meidän sanghan pääopettajasta, tällä tavalla. No, mä äkkiitän tänään käänsin. Tuntemani ihmiset yleensä pitävät Brad Warneria purhalaisena radikaalina. Vaikka hän saattaakin hieman olla rankka ja puhuu mielellään seksistä ja rock'n'rollista ja toisinaan hirveä elokuvista, kaiken sen takana hän on kuitenkin huomattavan konservatiivinen, vain istumisen, eli Shibandashan vaikka Rossin perustavan Souto-reformiliikkeen puolesta puhujia. Tämä on tietysti mielenkiintoinen tämä Souto-reformiliike, mutta nyt ei tarvitse siihen mennä. Mutta se, miksi mä haluaisin lukea tämän Fordin kirjoituksen tai mielipiteen brädistä, on lähinnä just se, että yleensä recorderi pidetään, pidetään kapinallisena. Näitä pidetään jopa epäpyhänä tai ihan keksikä itse. kyllä kirjoitettu kuuluja lukena. Mutta se mitä Brad hyvin, hyvin kärkkästi, tai ehkä voidaan sanoa, että jopa kärkkästi puhuu, tai mikä puolesta hän hyvin kärkkäästi puhuu, hän puhuu saseenin harjoittamisen puolesta, erityisesti Soto-koulukunnan, Shikan-tasan, Dogenin opetusten puolesta. Brad on oikeasti hyvin konservatiivinen harjoittaja, voisi sanoa, että jopa aika fundamentalistinen. Tietysti fundamentalistinen tehtävä harhaanjohtava, mutta haluaa vain painottaa. Hänelle sasenin harjoittaminen on pitäytymistä dogenin opetuksessa. Se on shikan tasan harjoittamista. Rähä noudattaa hyvin, hyvin orjallisesti seremonioita, rituaaleja myöten dogenin opetuksia, kudonishishiman opetuksia, opetuksiin. Tätä soltoon Tätä for Se on tärkeää pitäytyä siinä harjoituksessa, siinä sasenin muodossa, mitä harjoittaa. Vaikka mä käytin sanaa konservatiivinen tai fundamentalistinen, mistä niin ei nyt tule nähdä minään negatiivisena tai arvottavana. Vaikka se lähinnä omistautumista. Meidän koulukunnan muoto Dogenin opettaman ja koulukunnan opettajien opettaman Zazenin muoto on siis Shikan tasa, joka tarkoittaa kirjaimellisesti vain istumista. Pelkkää istumista. Aivan kuten Bradille, myös Dogenille, omalle opettajalle Peter Rokkalle, Kodosavakille, yleensäkin soto ja kaikille mestareille on ollut ja on aina kaikkein oleellisinta se itse sasenin harjoittaminen. Se on meidän harjoitus. Siinä läpää kaikki. Se käsittää aivan kaiken. Se läpäisee aivan kaiken. Mutta jos me kuvitellaan, että sasenin harjoittaminen on vain pelkkää sitä istumista. Se on aika, aika hullunkurista. Apinosta en tiedä, mutta mä tykkään sanoa, että apinakin oppii istumaan. Jokainen oppii istumaan. Siinä ei mitään ihmeellistä. Mutta kun harjoittaminen ei ole vain pelkkää istumista. Ei muuten Dogenka olisi kirjoittanut monta tuhatta sivutekstiä, jossa budjellaisen polun kulkeminen olisi vaan. Istu vaan alas siinä kaikki. Sitähän se on. Se on vain sitä, että istut alas siinä kaikki. Mutta se, että oppii sen ja kykenee oivaltamaan sen, sisäistämään sen painistumisen, on hyvä siinä on vähän opetuksiikin tukea. Arvointi meistä on kovinkaan oivaltanut Buddha. jobo on, ja niin kuin tiedätte siinä on valtavasti opetukseen liittyen sasiin On neljä kappaletta. Mitkä on oikeastaan Isitsumaroshin niin mukaan puhtaasti sellaisia, mitä voi suositella harjoittajalle. Että jos haluaa lukea, niin mitä Dooden opettaa puhtaasti vain Sasenista ilman että siinä on hirveästi sitä filosofiaa tai muuta ympättynä. Se on yksi kappale, on Ben Dova, mikä on Shabokensu ensimmäinen kappale tässä 95 osaisessa. Sitten on Sazenshin, ja Sitten on vielä Sanmai, oon oh, Sanmai. Ja kaikki löytyy meidän sivuiltakin nämä samat vinkit. Yksi ehkä klassikoista on tietysti Doganin ensimmäinen kirjallinen opetus, minkään hän kirjoitti 1227, kun palasi Kiinasta Japaniin. Tai 1228, ja riittää miten se lasketaan. Tai riippuu miten se lasketaan. Chaseni, eli sasenin periaatteet. Tai universaaliopas sasenin harjoittamista. Hyvin lyhyt, joissa määritellään, mitä se sasen on. Kohta mä kerron vähän sen teorian ja fyysisen puolenkin, mutta siinä puetaan vain muutama, muutamaan riviin, mitä se saseni on. Sen voisi käristää siihen, että turpa kiinni ja istu alas. Sitä on Mutta On siinä muutakin. Mutta siihen on helppo takertua. On helppo kuvitella, että ja harjoittaminen on vain sitä istumista. On helppo kuvitella, että kun istuu uutterasti päivästä päivään, vain istuu. Se riittää. Kyllä se varmaan riittää. Sitä saa ainakin istua. Mutta siinä polussa on hyvin, hyvin paljon muutkin. Sasen on hyvin paljon muutkin. Istuman mietiskely ylittää sen istuman mietiskely. Yksi, mikä on ehkä tannut, ei ehkä vaan on jo kooaan itsessään, eli tämmöinen paradoksaalinen lausuma-opetus, on se, kun Dogel on sanonut, että sasen on valaistumista jo itsessään. Ei ole mitään sasenin tilan, sasenin harjoittamisen ulkopuolella. Sasen on jo valaistumista itsessään. Se voidaan nähdä myös hyvin provosoivanakin. Että miten joku julkea väittää, että se, kun me istutaan alas, niin se on jo valaistumista. sen valaistumisen pitäisi olla siellä jossain tulevaisuudessa, joka missä aamutetaan sitten jos. Doogenin mukaan näin ei ole. Doogen painotti hyvin voimakkaasti, että jos me ei voida löytää sitä niin sanottua valaistumista, tai jos me ei voida löytää todellisuutta tästä hetkestä, niin mistä ihmeestä me kuvitellaan sitä löytää, Tai mistä ihmeestä me voidaan kuvitella että me löytää sitä. Huomenna, tulevaisuudesta, ylihuomenna, vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä. Et jos me voidaan harjoittaa tässä ja nyt, missä ihmeessä me voidaan sitä harjoittaa? Viikon päästä taas täältä. Se on sen onnivalaistamista itsessään. Mut, vaikka se ei niin sanottu virallinen koan ole, mutta se on aika, aika loistava koa, jota ei välillisesti ymmärtää. Se voi kokea. Jokainen voi kokea sen joka ikinen kerta. Kun päättää istua alas harjoittamaan sasiin, tai kun päättää pestä hampaat tai syödä tai kohta juudesta teetä, joka tulee korvasta ulos. Tähän palaamme vielä. Rossi? eli Dogensähän perustaja on taas sanonut, että Sasenin päämäärä on vain istua. Ei ole mitään muuta päämäärää. Dogen on sanonut, että harjoitusta ei voida erottaa valaistumisesta. Sasen oli valaistumista itsessään, tai Sasen on valaistumista itsessään. Harjoitusta ei voida erottaa valaistumisesta. Lukan sasenissa, eli tässä universaalissa, sasenin harjoittamisen oppausta tai sasenin periaatteet tai ihan mitä se kääntää, siinä on muutamia kuuluisia kohtia. Yksi niistä on ajattele ei-ajattelemisen konkreettista tilaa. Kuinka meidän on mahdollista ajatella sitä? Se on vain erillään ajattelemisesta. Eli kun me harjoitetaan doogenen opetusten mukaan sasenia, meidän tulisi ajatella ei-ajattelemisen tilaa. Kuinka voidaan ajatella ei-ajattelemista? Ei sitä voidakaan. Se on erillään ajattelemisesta. Niin Sitchimah Rossi on sanonut, ei-ajatteleminen on toimintaa. Se on kokemusta. Se on jotain muuta kuin ajattelu. Se on jotain muuta kuin se käsitteellinen, analyyttinen, älyllinen spekulaatio, joka meillä siellä päässä yllää. Silloin kun me tarvitaan sitä meidän mieltä, tietokonetta päässä. Esimerkiksi kappaleessa Ben Doova. Doogen erottelee hyvinkin kärkkäin sanoin. Varottelee harjoittajaa älyllisen ymmärryksen harhoista ja vaaroista. Ja vertaa sitä... Tämä todelliseen ymmärrykseen, ei-ajatteluun, joka on kokemista, kokemus itsessään, sasennin harjoittaminen itsessään. Siksi Dogen ei kirjoittanut juurikaan itse siitä sasenista, eli siitä mitä se itse sasennin harjoittaminen sinänsä on. Hän on hyvin selkeät ohjeet. Ja mä kohta käyn taas läpi, vaikka nyt kaikille teille tuttuja, mutta niitä on hyvä että palautetaan. Hän tiivisti muutamaan riviin, kunkin hän kerrotti monta, monta tuhatta sivua. hän tiivisti muutamaan riviin vain sen, mitä se istuminen siis on fyysisesti, konkreettisessa. Kuinka se, joka tulee pitää suorassa ja kuinka ne kädet on ja kuinka ne alat on, ja kuinka me hengitellään ja bla, bla, bla. Eikä Dogen myöskään spekuloinut Sasenin tilalla, eikä hän spekuloinut sitä, että mitä tässä nyt pitäisi saavuttaa tai mitäs, mikä, mikä tässä on ideana. Silti usein me, jotka ei olla mestareita, jotka ei olla oivaltaneita opettajia ja muita, silti me usein saatetaan käyttää, varsinkin polualkuvaiheessa, saatetaan käyttää hirveästi aikaa, sen niiden Sasenin määrittelemisiä. Ja sen luokittelemaan, että mitä se on, mitä se ei ole, mitä se voisi olla. Kun taas opettaja, kuten vaikka Dogen, tai Fred tai Piittari tai Nishichimaros, varoittaa siitä, että, tai ei niitä ehkä mutta opastaa, ohjeistaa, että sitä ei voi ymmärtää älyllisesti. Sen voi kokea. Se on ei-ajattelu ei itsessään. Se on erillään ajattelusta. Se ylittää myös sen ei-ajattelun käsitteen. Jos me ei istuta, silloin me ei istuta. Jos me harjoitetaan sasenia, silloin me harjoitetaan sasenia. Mikä voisi olla sen selkeämpää? Se on valaistumista itsessään. Se, että meidän mieli pyrkii koko ajan tekemään jotain muuta. Mieli pyrkii näkemään se jollain muulla tavalla. Mieli ei voi hyväksyä sitä, että sasen itsessään on jo valaistamista. Tai että jos me pestään hampaita samalla intensiteetillä, samalla pyrkimyksellä kun me harjoitetaan sasenia, se on itsessään valaistamista. Sitten Doogenin opetuksissa on satoja sivuja, hyvin käytännönläheisiä opetuksia siitä, kuinka... Hampaiden puhdistaminen. Silloin ollut hammas harjoilla, tikkuja ja sun Kuinka se hampaiden puhdistaminen on mitä suurinta budhan harjoittamista, buddhadarman harjoittamista, joka eroaa asemista millään tavalla. Tai kuinka se paskominen siellä vessassa, tai kuinka se ruokailu, tai kasvojen peseminen, tai kynsien puhdistaminen, tai käveleminen, tai nukkuminen, tai vaatteiden viikkaaminen. Tai kuinka lastialta nouseminen, tai herääminen, kuinka se on mitä suurinta buddedarman harjoittamista. Silti me harjoittajat tulessa kuvitellaan, että tarjottu aina vain siihen istumiseen, siihen sasenille. Me helposti unohtaa se kaikki muu, se mistä opettajat kuitenkin opettaa. Me tullaan tavallaan sokeiksi. Me nähdään vain se fyysinen muoto, se itse se Se, mitenkä tärkeää on panostaa se ulkoiseen hapitukseen. Miten tärkeää on oppia hyvä asento ja sit pitäytyä siinä. miten tärkeää on istua päivittäin. Se on tärkeää. Se on, se on maailman tärkeintä tämän harjoittamisen kontekstissa. Mutta se on sitten hurjaa, että sit, sinun unohtuu kaikki muu. Kaikki ne muut hetket ja kaikki ne muut tilaisuudet harjoittaa. Jos me voidaan harjoittaa just tiellä, missä me ollaan, jos me voidaan harjoittaa just siinä, mitä me tehdään, missä ihmeessä me sitten voidaan kuvitella ja voidaan harjoittaa illankuistaan saseni vai aamulla ei. Doogin kuitenkin painotti hyvän istumaan sinun merkitystä. Myös sitä fyysisyyttä. Se on ihan puhtaasti käytännön lähestä. Nyt me istuttiin 40 minuuttia. Jos meillä on huono asento, niin se 40 minuuttia voi olla aika, aika tuskaa. Se voi muuttua aika helposti asketismiksi aske, tai kidutukseksi tai ihan mikä vaan. Sitten meillä on fyysinen asento, kohdellaan. Se on tarkoituksen mukainen. Ei itse fyysinen istuminenkin on. Jos ei nyt hyvin helppoa, niin ainakin helppoa. Tai helpompaa. Ehdottuu koko ajan. Yleensä kuvitellaan, että se kun senpunhalaiset tai sasenin harjoittajat alle viivaa asennon merkitystä. Sitä pidetään jotenkin idealistisena tai elitistisenä tai ihan minä vaan. Kuvitellaan, että se on semmoista hapatusta. Että me yritetään olla budjia tai me yritetään näyttää ylepiltä tai muuta. Mutta se, että kun sitä asentoa hiotaan, päivästä toiseen hetkestä hetkeen tapahtuva istumisen avulla, se muokkaa luonnostaan. Mutta ei se pelkkä fyysisyys siinä riitä. Me voidaan venytellä, me voidaan käydä linkillä, me voidaan tehdä kaiken maailman fyysisiä harjoitteita, rentouttavia harjoitteita, ihan hieroilla ja bla, bla, bla. Mutta jos meidän mieli on tiukka, niin sitten se asentokin tulee olemaan vaikeaa. Ei se asennu pelkkää fyysistä. Eikä se ole myöskään pelkkää henkistä. Jos se olisi pelkkää henkistä, niin sitten me voitaisiin voitais olla ihan missä asennossa me vaan ollaan. Kuulemma jooga perinteessä. Monesta eri lähteestä aina kuulee tästä. Joskus on puhuttu, että jooga... On vahvistaa, fyysinen, joukan tarkoitus on ollut vahvistaa ihmistä luotusasentoon, miitsiskeluasentoon. Ja niin kuin tiedetään, niin itse joukakin fyysinen harjoittajana ja joku luotusasento, se on tuhansia vuosia vanha. Kauvan ennen buddhaa. Budha ei ole lanseerannut, trademarkannut luotusasentoon. Se on hyvin monessa eri, eri perinteissä, Intian perinteissä ja Itämaiden perinteissä. Ollaan se kaikkein luonnollisen asento mietiskellä, olla pitkään samassa asennossa. Se on mua kokemuksen kautta. Siinä tuki lantiolle, selälle, olkapäille, hartioille, joka, joka helkkari, lihankille ja muulle on suhteessa OK, tasapainoinen. Siinä länsimainen lääketiede ja fysiologia ja kaikki muut on hienosti näyttänyt sen totean. Se on erittäin optimaalinen asento. Ja kun puhutaan luotusasennoista, niin se ei ole pelkkä täysluotus, vaan se käsittää täysluotuksen, puoliluotuksen, yksi 4 jossa jalka on siis pohkeen päällä, sekä burmalaisen, jossa molemmat jalkaterät lepää maassa. Taseni voi myös harjoittaa teisasennossa. Polvi, polviistunnasta. Se on erittäin optimaalinen ja hyvä asento. Osa, osa, osa tästä harjoittaakin. Sitten jos näihin, näihin hyvin asentoihin ei taivu, se voi harjoittaa aivan yhtä upeasti, yhtä hienosti. Tavallisella tuolilla. Jos on esimerkiksi fyysisiä rajoitteita tai jotain muuta. Selälläänkin voi harjoittaa aivan yhtä hyvin kuin siinä ylevän budhan pulsi. Asennossa. Meillä on käynyt yksi harjoittaja, yksi erittäin joka on hyvin avoimesti kertonut hänen sairaudesta ja muusta. Hänen voisi tuoda noin kymmenen minuuttia maksimissaan, sitten hän pitää käydä makaamaan. Ja hän kulma harjoittaisi niin selällään maaten. Istumaan sen ei ole ainut edellytys. Puholaisuudessa on sanottu, että on neljä eri Mietiskellä kävellen, istuen, seisoen ja maaten. Eli kukaan ei pääse pakoon tasen. Ei ole missään mitään tekosyytä. Aamulla kouluttaa selkää. Mä en voi istua. Et voikaan. Sä voit maata. Se on tosi vaikeaa harjoittaa tasenin selällään. Kokeilkaa vaikka joskus. Mutta se on mahdollista. Ei olla missä mitään tekosyitä. Dogen oli hyvin selkeä, suora viimainen. kuinka harjoitetaan sasenia. Etsitään tila, jossa voi olla suhteellisen rauhassa. Ei mielellään liian kylmä, eikä mielellään liian kuuma. Ei mielellään semmoinen, missä sataa. Eikä ole sellainenkaan, missä tuulee hirveästi. <köhö> Niliskulman matto tai joku alusta, missä nirkat ja polvet saa levätä. No tietysti tässä lopussa nirkat ei levätä polvet. Ja pyörää Ja seinä. Tai seinää on niin kallio tai puu. Sitten jos on pelto tai joku aukea, sitten pattio tai maa. alas. Äsken muutti asennosta nopeasti. Otetaan se oma, oma asento, mikä on se hyvä. Kädet lepää siinä kosmisessa mudrassa. Mudran sanskrittiä tarkoittaa asentoa. Kosminen. No se on kosmista. Mutta <tosmista> mä en mä tykkää koskaan käyttää sana kosminen mudra. Mun mielestä se on niin kosminen. Ja antaa hyvin kuva. Kädet laitetaan tietyllä tavalla. Toinen opetti, oikea käsi, vasen käsi päälle sille, että sormien keskimäiset nivelet koskettaa. Toisia peukalot lepää kevyesti. Toisia vasta. Ranteet lepää reisien päällä, jos on täysluotuksessa, niin ne repäsit jalkatä päällä. Jossain souto tai haarrossa, temppelessä ryhmissä. Jotkut opettajat, souto-opettajat, sanoivat, että pitää olla tietty sormenleveys just nava alapuolella, jolloin käsiä joutuu jännittämään. Sille. Dogen on opettanut silleen. Dogen täytyy levätä. Sormien keskimmäiset nivelet, peukalot. Kädet lepää. tai ei tarvitse käyttää mitään voimia. Ja lepää ihan, ihan yksikseen. Usein varsinkin kailussa, kun asentoutuu säätämään, saattaa olla, että joutuu jännittämään käsiä, ja joutuu pitämään niitä peukaloita. Ja niin yrittää saada sen täydellisen soikion, mitä siihen tulee. Se on silloin yrittämistä. Jotkut suuret mestarit istuvat sillä, että saattaa toinen sormi osoittaa ylöspäin siinä kosmisessa mudrassa peukalo. Jollakin ne lepää melkein vasten. Meillä on eri pituisia sormia. Nyrkisääntöinen on, että jos meillä on niin sormi. sormien keskimmäiset nivelet toisiaan vaste. Ja sitten vaan peukalot laittaa ja ranteet lepää reisiavaste Tai täysluotuksessa luotuksessa vaste, jalkapohjiaan ja Silloin se löytyy se asia. Jos kädet roikkuu, yläselkäärä hartioita alkaa selkää. Koska paino voimme vetää alaspäin, lapaluilta sunniin. Jos kädet on liian ylhäällä, silloin, tulee, silloin me käytetään lihaksi. Ihan vääräntävänä. Sekään ei toimi Kädet siis lepää sylissä. Selkä on suorana. Toikin sanoa, että selkä suoraksi. Hartiot, korva samassa linjassa, nenä, napa samassa linjassa. Kun hartiat, korvat on samassa linjassa, puolueellisesti leonkaan vedetään vähän taaksepäät sairaan päätä suoraksi. Mutta se ei tarkoita mitään konkreettista päävetoitteluja tänne, vaan semmoista ihan pientä. Pieni liike. Hyvin pieni liike. Siin kun puhutaan, suorana, usein kuvitellaan, että se on sitä, että meidän pitää Vingotta itsemään näyttää niin purhaata, kun me pystytään rintaan kerrotingilla ja korvista tulee savua ja kaikkea. Tämä näyttää helvetin ylevältä, mutta tässä on anteessa. Tässä on oikeasti tuskaa. Tässä ei jaksa mitenkään 40 minuuttia. Sitten kun me annetaan periksi, hieman löysetään. Me istutaan siinä. Sitten on mukavaa. Jos me lysähetään, sitten se on lysähtymistä. Luonnollinen asento. Me levätään annetaan kroppaan levätä kumikaan ilman, ilma, että se lepää. Se istuu Sitten mulla on nyt asento. Yhden kerran hengitetään suun kautta sisään, puoleltaan suun kautta ulos, keukot tyhjäksi. Sitten heilutetaan itseämme puolelta toiselle noin seitsemän kertaa yhteensä. Sitten jäädään istumaan. Sitten nämä muuta tehty vaakakka Se, miksi me heijataan. On vaan sitä, että me saadaan sääsäntö siihen keskelle. Siinä ei mitään sen kummempaa. Ja sitten vaistutaan. Siinä oli Dogenin ohje. Sitten me ajatellaan sitä ei-harjoittelmasta. Siinä oli se fyysinen puoli. Hyvin selkeä. Hyvin hyvin yksinkertaista. Säsenin harjoittaminen on teoriassa maailman yksinkertaisen jooginen harjoitus. Tämä lähentää sikantasa. Mutta kun sitä ei voi teoriassa ymmärtää, se voi vain kokea. Ja jokainen tietää, varsinkin alussa, mitä se on ollut ja mitä se välillä on. Ja usein, usein onkin, että kun me istutaan alas ja huomataan, että meillä on se mieli, se pään sisäinen tietokone, ajatuksia, randeliin, ja kaikki soi päässä, se on hyvin vaikea välillä. Vaan olla. Mutta sitä se on. Se, kun me huomataan, miten se mieli toimii, me huomataan, että meillä on niitä ajatuksia, se kakeraneli soi siellä päässä. Kun me tullaan siitä tietoiseksi, se on tarkkaavaisuutta, tiedostamista, sitä voidaan päästä siitä vähitellen irti. Ja se irti päästäminen tapahtuu aina vaan uudestaan sillä, että me aina vaan huomataan ja niin havaitaan se yhä vaan uudestaan. Se tulee meille yhä vaan tutummaksi. Me tutustaan itseämme. Me tutustutaan siihen mielen toimintaan. Ja samalla kun me tutustutaan siihen mielen toimintaan, istumalla siihen fyysiseen asentoon, se kroppakin tottuu siihen, samalla kun mieli tottuu. Se helpottuu jatkuvasti. Sitten vähitellä asennusta, saseniaisten asennusta, istumaisennusta, tulee mitään luonnollisia asento. Alussa se voi olla hirveätä, se voi olla pakko pulloa, selkää kolottaa. Tuntuu, että päälleviä, että pitäisi olla paikalla, Tiedisi mieltä, kuin sinkoilla ja katoikkaa. Vähitellen irti. Sitten vähitellen. Sasen ulottuu muuallekin. Sinne hampaiden pesemiseen ja... ...mennä muu. Mutta siihen ei voi pakottaa itseensä. Jos aloittaa harjoittamaan saseenia, kuvittelee... Että samaan aikaan täytyy jotenkin pyrkiä olemaan läsnä kaikessa mitä tekee. Että, on, että pitää huomioida, pitää yrittää, pitää pyrkiä isolla B-llä. Niin siinä on koko ajan jotain ekstraa välissä. Siellä on koko ajan se mieli. Ei me voida pyrkiä, ei me voida olla läsnä, vaan sanomalla mielelle, että nyt olen läsnä. Se on silloin sitä ajattelemista, sitä mielenkäyttämistä. Se ei ole ei-ajattelemista, toiminta itsessään, kokemusta itsessään. Niin Sitchumarossi on sanonut, Zazen ei ole menetelmä todellisuuden ajattelemiseen. Se ei ole menetelmä elämämme ymmärtämiseen. Kun harjoitamme Zazenia, miestumme todellisuudessa itsessään. Se ei ole menetelmä elämämme ymmärtämiseen. Tämä voi tuntua radikaalilta lauseelta tai ihmeelliseltä että miten joku valaistunut sen mestari tämmöisiin Miksi me ei mukaan voidaan ymmärtää meidän elämässä sen ylumma? Jos mietitään, mitä ymmärtäminen on. Ymmärtäminen on älyllistä toimintaa, se on ajattelua. Ei elämän ymmärtämiseen vaadita ymmärtämystä. Elämä on elämä itsessään. Se on kokemusta itsessään, kokemusta itsessään. Sasanissa ei ole mitään tulevaisuuden päämäärää. Siinä ei ole mitään sellaista päämäärää, nyt minä pyrin ymmärtämään elämän. Ensinnäkin, miten, miten määritellään se ymmärrys, miten määritellään elämä, mihin se elämän rajaus vedetään. Käsittääkö elämän ymmärtäminen jonkun tietyn salaisuuden paljastumista, vai mitä se käsittää, niin edespäin. Sazen ei ole menetelmä elämämme ymmärtämisiä. Kun me harjoitamme saseenia, me istumme todellisuudessa itsessään, niin Sitsima sanoo. Sitsima myös sanoo, että saseenin harjoittaminen on yhdeksi tulemista todellisuuden kanssa. Toihan muissa yhteyksissä sanoo, että se on sitä todellista todellisuuden ymmärtämistä tai ymmärrystä. Sä me tullaan yhdeksi. Tämä voidaan käsittää myös hyvin idealistisella tavalla. Eli sillä, että me valaistetaan. Että valaistumisessa me olemme yhtä. Sitä sen hullut kaikkea. Sitä ei tarkoita missitinua. Hän on sanonut kirjoittanut näin. Kautama Buddha opetti meille, että maailman kaikkeuden lain seuraaminen on onnelliseksi tulemista. Se on onnellisuutta itsessään. Siis me voimme ajatella sasenin olevan tie onnellisuuteen tai sasenin olevan onnellisuuden ydin itsessään. Mestari Dogen suosi jälkimmäistä näkemystä. Hän sanoi, sasen ei ole harjoittamista valaistumisen saavuttamiseksi. Se on vain miellyttävä portti darmaan. Se on täydellisesti oivalletun totuuden harjoitus ja kokemus. Mestari Dogenille budhalaisuus ei ollut monimutkaista tai hankalaa. Se oli yksinkertaisesti vain sasenin harjoittamista. Sasenin harjoittaminen on budhalaisuutta, budhalaisuus on sasenin harjoittamista. Nämä olivat hänen sanojaan, hänen ymmärrystään ja hänen uskoaan. Mestari Dogenille sasen oli koko budhalaisuus.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 Se on hyvin ironista, mutta luulen sen olevan totta. Sasen ei ole siis menetelmä valaistumiseen. Sasenin avulla ei saa avuteta valaistumista. Se kun me huomataan, että me ei tarvita valaistumista, että meidän ei tarvi pyrkiä mihinkään valaistumiseen, se on ne valaistumista itsessä. Näin ei ole, jos me kuvitellaan, että sasenin harjoittaminen on vain sitä pelkkää fyysistä istumista. Jos me kuvitellaan, että me vain ainoastaan sillä fyysisellä istumisella, kerran päivässä kaksi kertaa päivässä, että me sillä valaistuttaisiin, tai että se olisi sasenin päämäärä, tai että se olisi sitä todellista sasenin harjoittamista. Dogen käytti usein tätä kellovertausta. Inkin kello vertaus. Aina kun me istutaan alas, harjoitetaan saseni. Vertauskuvallisesti inkin kello kilahtaa. Kello soi tietyn aikaa. Kun me nostaa sasenista ylös, kello jatkaa vielä soimista. Sasenin tila on vielä. No, tämä on tyhmä sana, mutta läsnä. Ei se mitään tilaa läsnä, mutta anyway. en ehkä voidaan vielä tuntea vähän aikaa, että me ollaan tasapainoisityyniä. Jopa onnellisia, jopa euforisia. Sitten kun jotain elämässä tapahtuu sinä päivänä, tulee joku vastoinkäyminen, niin se kello lakkaakin soimasta. Puhelin lentää seinään taas. Sitten kun me taas istutaan uudestaan, tase, niin kello alkaa taas soimaan. Taas riippuen päivästä, tuurista, mistä vaan. Kello soi tietyn aikaa. Sitten Dogen sanoo, mestarit sanoo, että kun me jatketaan sitä fyysistä istumista, fyysistä mietiskelyä päivästä päivää. Ja samalla samalla ei lopeteta sitä ja harjoittamista siihen istumiseen, vaan ulotetaan se kaikkea meidän tekemiseen. Ei tehdä harjoituksesta pelkkää saseniharjoittamista. harjoittamista. Vaan niin kuin Nishichimai Dogen on puhunut. Ja harjoittamista ja valaistu, valaistumista valaistusta. Arjottamista ja valaistumista ei voida erottaa toisistaan. Sitten voidaan vähitellen huomata, että se kello onkin pidempään. Se ei enää katkeakaan. Se puhelin ei enää lentänytkään seinään. Ei enää suutukaan niin helposti. saattaa olla pikkua sitten ehkä enää vaivakkaan. Ei ehkä enää koekkaan olevan masentunut. Nyt en se tarkoita äö, sairaudeksi luulta pitävä masemusta, käytän Sitten kun me jatketaan taas harjoittamista päivästä päivää, istutaan joka päivä, pyritään istumaan ainakin kerran, 30-40 minuuttia jaseniin, joka päivä, miluuten kaksi kertaa. Ja samalla touhutaan siinä kaikkea, mitä touhutaan. Ollaan koulussa, ollaan työssä, perheen parissa. Ja pyritään hoitamaan kaikki ne roolit, kaikki ne pestit, kaikki mitä meillä on, niin hyvin kuin pystytään. Otetaan toiset huomioon. Kun mokaillaan, pyydetään anteeksi ja matkaa. pääpysty. Opitaan virheistämme. Niin edespäin. Kello soi aivan pidempään. Myös joskus sit saatetaan kuvitella, että Sassenissa ei tule ajatella mitään. Tätä tasa harjoittaminen on semmoinen tila, missä ei ole tunteita, tai missä ei ole ajatuksia. Tai missä se kakeran ei olisi jätässä. Ei tässä ole tarkoitusta itsestään sitä Kuten Mutta aikaisemminkin sanonut, se onnistuu lääkkeellä, se onnistuu päihteillä, leikkauksella, sukkesti mutta ei tässä ole tarkoitus tulla laivopuolella. Se varmaan poistaisi kaikki ongelmat, mutta se poistaisi paljon muutakin. Tässä ei ole tarkoitus, sasenissa ei ole tarkoitus päästä eroon ajatuksista, ei ole tarkoitus päästä eroon haluista. Ei ole tarkoitus päästä eroon tunteista tai niistä biisistä, tai viisistä siellä päässä. Ei Sasen ole mikään tyhjyyden tila. Tai ei tason harjoittamisessa tule pyrkiä tyhjyyden tilaan. Ei tule kuvitella, että nyt mä istuin taas 40 minuuttia, se oli petkää pulinaa. Teinkö minä jotain väärin? Tai että mulla oli minuutti sellaista tosi hyvää fiilistä ja sitten puukko oli taas siellä sedässä. ei ole tarkoitus päästä eroon mistään. Toen sano, että sasan harjoittaminen on kehystää mielestä irti päästämistä. Keskeinen termi oli Jin Jin that dropping off, body and mind. Ihminen ei voi päästä, ja tietysti nyt taas voi päästä, mutta nyt puhutaan sasenharjoyttämisestä tässä, tässä kontekstissa. Ihminen ei voi päästä koskaan täydellisesti eroon ajatuksista, haluista, tunteista ja muista. Se ei ole budhalaisuuden tarkoitus ainakaan mestareiden mukaan, meidän perinteemestareiden mukaan. Mutta se mitä dogen opetti, mitä kautuaan buddhaa on väitetty opettaneen, on se, että me voidaan vähentää sitä takertumista. Me voidaan päästä irti takertumisesta meidän haluihin, ajatuksiin ja muu. Sitten kun me voidaan päästä hieman irti, sitten me huomataan, että niitä ajatuksia enää ja vaikka niitä tulee, ne ei enää häiritse millään tavalla. Kakeen raimeliin saattaa käydä päässä ja sitten lähtee taas pois. Se jatkaa matkaa. Ajatuksia nousee, ajatuksia laskee. Fiiliksiä tulee, niitä menee. Niihin ei enää takerva. Se ei ole välinpitämättömyyttä. Se on tarkkaavaisuutta. Uudha puhu tarkkaavaisuudesta. Tietämättömyyttä on se, että kuvittelee, että Sasenissa pitää pyrkiä eroon alusta, halusta, ajatuksista, tunteista, muista. Mutta se, että kun me harjoitetaan Saseniin, niin meidän pää on pelkkää pulinaa täynnä. Se on valtavan upea asia, jos me huomataan sen. Koska silloin kun me huomataan, että Sasen oli helkkarin tylsää, tai me huomataan, että se oli ihan kauheeta, tai me huomataan, että se oli tosi ihanaa, tai me huomataan, että nyt mä en mitään muuta kuin vain sitä kerralli. Hyvä, me huomattiin se, Me oltiin tietoisia. Me tiedostettiin se. Se, siis kun me annetaan sen vaivata, me sillä aivan sama asenteella. Elikkä ihan sama. Nyt mä vaan istun. Antaa niiden mielendemonian tulla. Ne ei mua häiritse. Antaa ajatusten tulla mennä. Ne ei mua häiritse. Niitä ei saa pois ajattelemalla. Mene pois. Niin kuin tiedät tätä vanha sanonnan. Yritäpä olla ajattelematta vaaleanpunaista elefanttia. Minä en ajattele vaaleanpunaista elefanttia. Minä en ajattele vaaleanpunaista elefanttia. Heti kun me yritetään olla ajattelematta jotain, se on sitä, mitä Dogen sanoi. Se on sitä ajattelua. Se ei ole ei-ajattelua. Me ei voida ajattelu, ajattelulla mielellä päästä eroon mielellä ajattelusta tai takertumisesta siihen ajatteluun. Mutta voidaan päästä irti siitä, ja se tapahtuu säännöllisellä mietiskelyllä. Tutustumalla omaan mieleen. Tutustumalla siihen omaan kroppaan. Ja elämänlaista arkista elämää. Kaikessa mitä me tehdään. Ulottaa se sasenin tiedostava tarkkaavaisuus. Kaikkea mitä tekee. Sitä ei voi olla Ei voi päättää, että nyt minä pesen hampaita. Nyt minä harjaan hampaita. Vaan harjaa hampaita. Sitten jos ajattelee jotain muuta, niin sitä ajattelee. huomioon taas siihen hampaiden Aivan niin kuin opettajat neuvoo dogen neuvo, niin sit Kun me huomataan sikan tasossa, että ajatus harhailee. Palautetaan huomio asentoon. Katsotaan, miten me istutaan. Istutaanko me suorassa, suoristetaan vähän selkää. Ei hengitetä pinnallisesti, niin edespäin. Palautetaan huomioon se itse harjoitukseen. Palautetaan huomioon itse asiassa hampaiden pesuun. Palautetaan huomio siihen kohteliaisuuteen ja kiitollisuuteen ja Harjoittaminen on hyvin, hyvin kokonaisvaltaista. Tällä tavoin ymmärrettynä, me ei voida oikeasti erottaa harjoittamista ja valaistamista. Ei ole olemassa mitään valaistamisen tilaa. Tai ehkä ulkopuolella. Se, että meistä ei oivalleta, se ei tarkoita, etteikö se todellisuus olisi läsnä just tässä ja nyt. Just nyt. Dainin katakiri Rossi, joka oli myös yksi kuuluisa sotaomestari Japanista jenkeihin, muuttunut, suuri Riususuki, Rossi, hyvä ystävä ja niin edespäin. Hän on sanonut tämmöisen läpänen, että näitä kääpä No, no voit olla Sasen on kuin koan, jota meidän tulee sulatella koko elämämme ajan. Mielekin tämä Sasen on, on kuin kooan. Sitähän se on. Se on mitä ihmeellisin harjoitus, koska se käsittää niin valtavan paljon kaikkea. Silti se ei käsitä yhtään mitään. Sisältyy aivan kaikkea, mutta sitä ei voi kuitenkaan luokitella yhtään mitään. Siksi se on niin vaativaa. Tämä ei ole todellakaan pelkkää istumista. Vaikka silti tämä on vain, vain pelkkää istumista. Luen vielä lyhyesti pienen, pienen pätkä, ehtii tässä lopussa. Nishichima on teoria autonomisen hermoston tasapainosta. Hän sanoi, että autonomisen hermoston tasapaino on, on valaistuminen itsessään, samaa itsessään. Lyhyesti vaan tiedekin on todistanut, että ihminen on balanssissa silloin, kun autonomisen hermoston, tai että autonominen hermosto toimii tasapainossa. Sympaattinen hermosto, joka aktivoi meitä tämmöisiä erilaisiin aktiivisempiin toimintoihin. Sitten on parasympaattinen hermosto, joka on levossa ja tämmöisessä vähemmän aktiivisuutta vaativissa tehtävissä. Jos sympaattinen hermosto on liian aktivoitunut, kroppa erittyy adrenalinia ja kaikkea muuta, ollaan hyvinkin kireitä, hyvin kiukkusia, sydän hakkaa muuta, äkkipikasia, tunteet saattaa heitä laajasta laittaa. Jos parasympaattinen hermosto on huomattavasti aktiivisempi, sitten me ollaan aika semmoisia leisiä äästykkäjä, mikä oikein kiinnostaa mitä joka jaksaa Näin siis käristettynä. Suomessakin, muun muassa itsepuolustuslajissa, puhutaan para, ö, autonomisen hermoston teoriasta. Siinä käytetään nitsitsimaa, niin, vaan siinä puhutaan ihan lääketieteellisessä näkemyksessä. Siitä, että pudokaan itsepuolustajan harrastajan esimerkiksi, niin silloin kun taistelija on valmis, niin autonominen hermosto on tasapainossa. Nitsitsimaa niin, varmasti käyttää ihan samaa. Sassenin harjoittamisesta. Se hämmentää useita, mutta se on mun mielestä aivan mahtavaa, että hän sitä niin paljon, koska se tuo sitten tämmöisen tieteellisenkin näkökulman tähän. Me voidaan tieteellisestikin hyvin helposti todistaa ja näyttää, mitä se sasenin harjoittaminen on. Se on autonomisen hermoston tasapaino. Eho toimii just niin kuin sen pitääkin. Ei olla liian kireitä, ei olla liian löysiä. Pudhan kultainen keskitie on ihan sama kuin lääketieteen autonomisen hermoston tasapaino. Kun kielet oli liian kirjallisena puhdan luuttu se on sympaattisen hermoston kirjattu. Kun se luutun tai kitaran kielet oli liian löysällä, se on sitä parasympaattisen hermoston kirjallisuutta. Mutta kun se luuttu on viritetty, niin kuin Pudhan käytti sitä vertausta, ja se luuttu soi niin silloin autonominen hermosta tasapainossa. Tätä Nisijima Rossi-opetusta pidetään usein hyvin vaikeana ja ihmeellisenä, mutta on hyvin hyvin yksinkertainen. Nyt loppuun vielä pienpätkä Sazenista ja tästä. Nisijima Rossi siis on kirjoittanut. Vielä kerran. Shopkinson kappaleessa Pendova tai puhe totuuden harjoittamisesta, Mestari Dogen sanoo, itsensä hyväksymisen ja toteuttamisen samati on samadhin perusta itsessään. Tila, jossa sympaattinen ja parasympaattinen hermosto toimivat tasapainossa, tavalla, jota emme voi mitenkään itse tietoisesti kontrolloida, on tasapainoinen tila, sama tila kuin sasenissa. Tämä on sasenin perusta ja budhalaisen polun perusta. Tätä tilaa on kuitenkin mahdotonta saavuttaa vain haluamalla sitä koska me emme kykene kontrolloimaan autonomisen hermostomme tasapainoa. Kautama Buddha havaitsi kokemuksensa kautta, että istumalla SASEN asennossa parasympaattisen ja sympaattisen hermoston toiminnot tulevat tasapainoisiksi. Tämä on ihmisen perimmäinen, ja perimmäinen tai alkuperäinen tila. Kautama Buddha patisti meitä omaksumaan SASENin menetelmän harjoitukseksi, joka mahdollistaa paluumme takaisin alkuperäiseen tilaamme. Tässä vaiheessa Zazen on harjoitus. Se on jotakin, jota meidän tulee tehdä. Me emme voi tasapainottaa autonomista hermostaamme vain ajattelemalla, vaikka ajattelumme olisi kuinka älykästä tahansa. Mutta välittömästi kun aloitamme harjoittamaan sasenia, tasapainoinen tila ilmantuu silmänratauksessa. Samassa kappaleessa sheobo sanotaan, jos ihminen vaikka edes yhden hetken verran tuo julkipudhan asentoa, Käytöksen kolmessa muodossa, istuen selkäsuorana Samatissa, koko Darman maailma omaksuu pudhan asennon. Ja, tyh ja tyhjyydestä kokonaisuudessaan tulee oivalluksen tilaa. Tämä lause tarkoittaa, että harjoittaessamme sasenia, me voimme tulla budhaksi hetkessä. Sasenin tila on pudhana olemista. Tämän vuoksi mestari Dogen sanoo, vaikka edes yhden hetken verran. Hän haluaa alleviivata sasenin itsessään olevan silmänräpäyksessä ja välittömästi budhan Jotkut ihmiset uskovat sasenin harjoittamisen olevan keino saavuttaa valaistuminen. Mutta mestari Dogen väittää, että harjoittaessamme sasenia me olemme buddhan tilassa, tasapainoisen autonomisen hermoston tilassa. Voivaltaaksamme buddha meidän tulee vain harjoittaa sasenia. Ajatus, jonka mukaan meistä voi joskus tulevaisuudessa tulla buddhia, Jatkaissamaisa sen harjoittamista ei ole budhalaisuutta. Kiitos.